Înmormântarea Odată în Egiptul de altă dată era alaiul bocitorilor cu plață, când mortul cel mai procopsit era și cel mai jeluit și urletele mari în înmormântare îi însoțeau mumia spre viața viitoare. La un convoi cu asemenea îngălăgie, crezând că sufletul li se sfârșie de suferință bieților urmași, un nilostiv și simțitor, încheiaș, le spuse băcitorilor: Sunt mag și pot să-l înviez pe mortul vostru, drag. Cu multă bucurie, răspunseră, dar doar dacă îl mai faci a cincea zi, din nou să moară. Cât a trăit o viață, bogatul de pe n-a folosit la nimeni și nimic. Și numai mort să dea e în stare chiria vocitelor de înmormântare.